Іван Франко, не покидай мене, не покидай мене пекучий болю, не покидай важка я думу муку над людським горем людською журбою, Рви серце в мені, бліда журомарюко, марюко Не дай заснуть в постелі без участця, Не покидай мене, гриже гадюко, Не дай живому в домовину класся, Не дай подумать ані на хвилину Про власну радість і про власне щастя. Докіль круг мене мільйони гинуть, Мов та трава схне літом під косою, І від колиски аж по домовину. Жиють з бідою, наче брат з сестрою, Докіль життя тяжким нас давить валом, На пні ламає силою страшною, докіль ще недосяглим ідеалом для мільйонів ситість тепла хата, докіль на лицях сльози ніби ралом борозди риють, доки зимна крата тюремна руки путає робучі, мруть з голоду бездомні сиротята, пишаються під небом ті блискучі гнізда розпусти з обсуття і обмани, і світ заражують докіль могучі, стовпи лють в народні рани, думки кують для прихоті Своєї. Люд трупом стелять люті темерлани. Ох, загніздись на дні душі моєї, важкая дума. Сильними кліщами стискаєте серце, скоро б від твоєї схибнув я стежки. Ночами і днями шепчи над вухом, ти, слуга нещасних, працюй для них словами і руками, без бажань власних, без вдоволень власних.